Egunon, eguer dion, gabon, ongi etorri umu gamers podcastera, e, sortzigarren alea duzute, denboraldi honetakoa, eta, ba, badakizute, bideo jokuen podcast alde batetikan, eta gainera, ba, e, nere mintza praktika. Zermoz, zermoz joan dia zuen asteak, e, orain ikusita, ba, denbor aldi honetako sortzigarren adelao, e, ikusten nahenez, ba, bueno, kutsi <laughs> Bai, bi, bi, de, bi saio, ataz ezkidala azken aldian hilabetero, e, ez dago ezki, ez dago ezki, niretzako bintzat, ez dago ezki, horrekin konformatzen naiz Baina, bueno, zermau, zermau zuen astea, e, ba, nere, nere partez ez ba, ez da oso ondo juan, ba, bueno, azken aldian kontatu duena, dudan agatik, ba, e, ba, ekizote, bon, lan berria, edo, bueno, lan berria, proiektu berria lanean, oso estresatuta, lan bat, eta, ba, bueno, ez goaz gora Eta ni, ba, nahiko, nahiko estresatu eta bizitzen ez? E, Lehen, ba, bueno, ez dut esango, ba, pia, guztatzen zitzei dela palanea jutea ez? E, Supostatu guztiak bezala, ba, zaigula guztatzen edo e, agian gorroto izatea, ba, ba oso bueno, e, bai, itzoso potenteak dira. baina, bueno, ba, akiz ba, ba, <laughs> ba bueno, guztiak bezala ez? Haigu hainbeste gustatzen eta dirugatik ez balitz Bazken uke baina bainan paleno e, bintzat, ba, nire lan asko eta erosoago zen. Eta bazken jai ya, ya bazei jabete dara matzagu proieitonekin, eta erre naiz, erre naiz, <laughs> esan barra dago, erre naiz. Eta bazdu toson doera maten, baina bueno, baina bueno. Eskerrak, eskerrak inguruan lagunak, familia, nire bikotek bi idio ditu dala. Eta batez ere jokuak, ezta, batez ere jokuak. Esa vez la, ba, ba bi, bisa yo ia ematen dit eta ba, ba bueno, zorionez, honek ba holasteko asti az, ematen dit eta ba, honetan ikusiko duzute, eh hitzeingo ekarri duen jokoa sai honetarako, ba izenda Assassin's Creed Odyssey. E, jokua, jokoa Ubisoft, Ubisoftena eta Assassin's sagako, sagako ez dakit bat garrena, baina bueno, Egiptoan, Egypton, e, oinarrituta dagoena, Eta horretara egonez jolasten besteak beste ez. E, horretaz gain ere bai, ba, bueno, azken bueno, deskubritu dut, ba, ba, hemen Sanboien da dagun da, e, mai jokuen e, taldeari esker, ba descubritu dut, pagola bakizute eh badola jokubator denagayun, eh Europa Universalis iztenekoa, estrategia joku bat da, oso sakona, oso kompleksua, ba jokuonen eh mai joku bertsioa dago. Eta ez dut esango ba ba bertsioa ba, bueno, e, joku, or, bertxioa, ba biskat, simplifikatzen duenik, zen ez dut jolastu honetra beintsatez. Ze jolaszun garatzaile berdinaren e, Crusader Kings jokura, e, eta ba bueno, bere momentan oso oso zaia zuten, oso oso kompleksua eta bakasunetan esan bezala, ba, Europa Universalis e, the price of power edo boterenen prezioa e, ba, da Europa Universalis esagako ba, ba, mai joku implementazioa eta ba, esan barra dut ba, piskat maite mindu nahizela ez jokunetaz e, zeren ba, bueno, oso komplezua da, oso sakona, baina uste zaitu pentsatzen ba, ba, da, e, da torren astea ez egoten zea pentsatzen hau konkistatzen zaietu ban nintzen, edo onea joan ban nintzen, edo honekin aliantza degin barnun, e, ikaragarria. Ikaragarria, zeren, ba, esan bezala, hori, ba, pentsatzen uzten zaitu, eta, bueno, ba, ba, bon, eskenean wargame joku bat da, ez? Konkista joku bat da, e, konkistatzeko ba, modu ez ezberdinak eskentze ditu jokoak jokuak, ba, dividez, ba, bon, no? ba, aliantza moduz, edo, E, zure basaioak ez e, edo izatera behartuz edo ba, militarki konkistatzea, ez, zuzenean. baina esamezela ba bueno, eh estrategia esberdinak eskaintzen ditu, estrategia edo bueno, nahi duzu egiteko ba, ba, e, nola ba eh eh akzio bat egiteko adibidez gudan sartzeko, ba, egin bar ditu pausu ezberdin batzuk, ez? E, eta azkenan, ba bueno, ez da ba gudan sartzea ez da, ba, orain guderaz joan ez da ya ba, sta, Ba, nola bai? Ba, e, lurralde batean reklamazio bat jarri jarri duzu, beste batetik zure hurrengo txandan e, gerra deklaratu eta hortaz ja sartu zaitezke e, gerran, ez? Eta hau ba, ba bueno, Lagunekin eta Mai Joku Beltxoan, ba, ba, ba, bueno, oso motel e, egiten da, baina egia da, ba, ba, asko disfrutatzen dugula, ez? E, duela gutxi gora bera hiru aste jolastu nun lehen aldiz. Eta esan bezala ba, bueno, nahiko nahiko Zaia barra Sakona izan zan, jo, ez joko ulertzea, zen gutxi gora ulertzen duzu, ez? Nondik kan joaten den jokoa eta zer eskintzen duen. Baina egia da, ba bueno, e, esan bezala nahi duzuna egitera joaten Juan naiz duz, eh, duzunean, ba piskat eh, zara, ba, ba bueno, eh, pauso ugari eman bar direla, ez? Eh, hori egiteko, eh, nahiko errealista realista da zentz horretan eta ba, ba, bueno, ba naiz eta oso zail ezan, eta naiz eta oso kompleksua izan eta ber, ba, ba, pila ba pia gustatzen naizait Azkena e, duela egun pare batela egun gainean jolasten, eh partida oso luzeak dira, ez nik ez dakit wargame game guztietan, baina egia da, ba, bueno, kontatu diodidatenaren arabera, ba e, orokorrean asko luzatzen diren jokoa dira. Eta bazen txorretan, eh ba joko hau ere bai, ba pilo bat luzatuz eta egon gutxi gora bera, gutxi gora bera, e, jartzen dugu e, gezkiz banago, eh Ordutabertza 45 jokalari bakoitzero. Hau da, ba, bi jokalari badaude, ba izango litzateke 3 ordut erdi, 3 jokalarekin, ba, bueno, gehitzen da, ez? Eta kaso honetan azken astean ba 4 jokalarekin jolastu genun eta, esan bezela, ba, ba, bueno, oso ondo pasatu genun eta guia da, ba, ba bueno, naiz eta guru bueno, jolastenareinetatik ba bat berria zan. Ba, ni pentsatuz, ba, disfrutatu zuela, eta, samizela, ba, bueno, datorren egunean, ba, jarri zuen hor, e, whatsappeko taldean, ez, e, ba, bueno, bueltak ari, e, bueltak ari zaitzaiola ematen buruari ari ez, e, bere partidaren inguruan, eta zer egin barzun eta zerrez. Eta, bueno, e, mai jokutan, e, pixkat, trebatuak bazarete, edo, gustatzen tematika hau, ba, ba, bueno, ez damerkea jokoa, gutxi gora bera, ba, gutxien ez, e, ehunda hogei ehunda hogeita hamar reburu ordainduharko identi dituze jokonengatik baina negia da horrelako ba, bueno, jokuak tzen bat zaizkizu eta talde bueno, joku zailetara jolasteko bat mm, talde bat sortu baduzue edo izaten bat duzue ba, bueno, aukera ona dela, aukera ona dela e, batez ere ba, bueno, orduak sartu izkizu, e, sortu aldizki zutelako joko ni e, oso ondo implementatu dute niere ustez ba, ba, bueno, ordenagailuzko jokua zeren, Gero ikusten duzu, ba, manual, bueno, manual ugari etortzen dira, zeren batetik esango da nola jolasten den, bestetik izango da ba holako terminologia, eh? Manual bat non agertuko dia, ba hitz guztiak eta zer esan haindu bakoitzak. Gero ba, ustuz ez bi manual daude etortzen direla e, bota manejatzeko, zeren ba bueno, eh Jokalarikin, beste jokalarikin jolastu zait e, gaitezke, edo bestela, ba, guk botaren aurka edo gu eta lagun batzuk ba, e, botaren aurka, ez. E, eta bueno, esan ba, bezala, bimba nua lehortzen, ziren bota manej manejatzea oso komplezua dere bai, eta etortzen da kristonako diagrama eflujoztak ito naitzen nago eskeraz ez, baina nolako ba, marrazki batzuk ez, esan ez, ba, bueno, e, zer egin bardun botak, Bale, hemen zaude, hau lortu du, hau ez du lortu, vale. hau egin badu, ba, joan zaitezonera, hau ez badu egin, joan zaitezonera egin egin badu, beste lakoa, ez. E, konkistatu du hau, bai, orduan joan bar da dakin ze, ze lurraldera. Lurralde hori bere e, aliatua da edo bere, berea da, bai, orduan bestera, ez. Eta horrelako diagrama oso komplexu bat dauka, e, ondo jarraitu barduzula, e, <laughs> eta eta atentzio mantenduz jarraitu barduzula, batez ere, biskat, ba, eh, ondo jolastu nahi badutzu. Eta esan bezala, ba, bueno, oso ondo pasatu genuen Europa Universaliz, eh, BGN, eh, dela, bai jokuen esan eh, dezakeu Biblia, eh, BGN badauka eh, sortzi.sortziko nota bat, dela, ba, segura eski, eh, puntuazio oberenetarikoa duen eh, jokuetako bat, eta gainera bere zailtasuna bostetik lau.irurrogeita eh, barkatu, lau.irurrogeita bost. Ba, bueno, la oso joku konlejua Ez zai ez dute esango baina konplejua bai da eta harreta ba, asko manten baruzu, mantentu mantenun barzu baina samzala bak guuri ba, gure taldean oso ondo sartuen joku bat da eta ba, samzala asko disfrutatu dugu Bestetik goazen pixka bat hitzaitea ez aste honetan ondien eskaintze eskaintzei buruz e, lehen eskaintza Ba, beti bezala e, ba, epik e, zen aste honet grabatzen duan, aste honetan beharkatu e, Dakar Tesser Rally jokua oparetzen dute e, ba, bueno, izenak esatuen duen bezala Dakar karreraren e, joku bat da e, hau, bueno, gustatzen badatzen ondo dago, baina datorren aztean datorren aztean oparetuko dute ba, super midboy jokuaren e, bertxio potoloa eta hau, ba Batez ere plataformeroa gustatzen batzaizkizue eta batez ere ba, plataformero zailak, ba, ba, segura eskid asko disfrutatuko duzute. Osa, bezala, beraz, e, Dakar, Desert Rally, e, oren txin, oren bai, oren txin, azte honetan zehar izango duzute, bintzat, ostira larte, e, o, doan, e, epic estoren. Bestetik, bestetik, aste honetan oparitu dute, E, Baina, ja, ez dago, eskuragai, dela Dead Island Riptide e, jokua. Ba, egizote, Dead Island frankizia, ba, bueno, pixat, ba, zombiak izatzeko e, e, joku hoietako bat. E, Piskat zentratuta, ez? E... E aldec, bueno, aldek eta bar eta joko hau normalean. Ba bueno, da. Eh, kasu honetan opartu dute eta oraintxe bertan grabatzen duen duen momentu honetan markatu eh doa eh doañe ez markatu. Eskaintzan dago. Eh, normalean 20 € kostatzen du, kasu gaur, gaur aste goetan, eh 2,99 €. Beraz, ba bueno, eh kritika gazdia oberenak Eta hau ez, dut ikusi zergatikan, zeren, e, ba, bueno, askotan olako kritikak aizkiatatzen dira. E, ba, bueno, ba, ba, ez dakit ez, garatza iakzeo zer pixkat iluna egindu elako. Eta, eta, bueno, hau jendaretzai gustatu ez. Horentxo, e, bueno, hori izan bezala, kritikak ez dira oso honak, baina egia da, ba, bueno, ba, bi eurot kostatzen du hiru euroko kostatzen duen joku bat da, beraz, ba, ba, bon, nipetxatu, nahi ondo dagoela. Gainera, ba, frankizia ere bai eskintzen dago, eta horrentxe bertan Escape, D-D-I-Land jokua e, euroberroita marren dagoak azute, bestetik ere bai e, d d i Definitive Edition hiru e, euroetan ere bai, beraz, bueno, frankizia hau horrentxe e, bertan eskintzen dago, eta azte honetan opar ditut, e, hauetako bat. Beste joku batzuk eskintzan daudenakoain, dia Ubisoften jokuak. Ee, Ubisoft gara, bai, gara txai distribuidorak eta bar, e, ba, bon, eskintzan jarra ditu bere Stimeko dendan dan, supostot ez dut behiratu, baina bere aplikazioan ere bai, origin aplikazioan edo e, egongo dira, baina momentu honetan, baina bon, Stimen pixka bat e, zentartzen nahi naiz, Eta, ba, interesgarri bezala, biskak, hor mm, ba, ikuseta adibidez, Assassin's Creed e, frankiziako joku gehienak ez dut esango guztiak, zeren mobieko jokoak ez dakit sartuta dauden, baina negia da, ba, bueno, e, Assassin's Creed saako joku potoloak e, eskaintzan itu zutela, e, kasunetan adibidez lehena bi euro berroita marrean, Assassin's Creed B e, ikaragarria irutzen zela joku hau bi berroita marrean ere oai, hori joku pilo bat, eskaintzan Horlako, eh, eh, esan bezala, potolo bat egin eh, eh, dute ez timen, eh, laro gaita ma boste euro kostatzen duena, eta ba, pak horretan, eh, besteak beste izango duzute, azken jokuak ez, eh, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey eta Assassin's Creed Origins. Beraz, ba, bueno, E, urteak pasatu dira adibidez ba hori egin zenetik, baina egia da ba bueno eh ba 100 euro baino gutxiagotin ba sagago sagagosteko jokoak dituzute eta hau interesgarria e, batez ere jolastu ez duzu noi nik nere kasuan adibez ba Assassin's Creed II eh Hawk Ones eta pila ba disfrutatu nuen eta beti ba batez ere iz, e, Italiako historia historia eta bar gustatzen bazaizki e, ba Ba, eh asko disfruta tudu daiteken joko bat e, izan daiteke eta kaso honetan esan bezala ba eh aste honetan e, berriak eta gero ba e, komentatuko dut edo egingo nire pizkat analisia eh Assassin's Creed Origins dela Egipton oinaritzen dana beraz ba bueno ba, esan bezala franchise interesatzen bazazu edo bestela a ba, garai horretako pizkat historia eta bar ba hor e, alternativa interesgarria Steamen Bestetik ere bai, ba, bueno, Assassin's Creed gustatzen bazaitzue, baina nahi, agian tematika ez, ba, ba daukaz hackerren Assassin's Creed, dela e, Watch Dogs, e, Watch Dogs, oain txebertan, ebai frankizia e, eskaintzan dago, e, e, lehena lau berroita marrean, ba, eskaintzan dituen, orduen gatik, ba, naiko ondo iruditzen zait, eta bestetik bestela, ba, daukaz dute, e, e... nola da, e... E, saga guztia, ez? E, Watch Dogs Bat, Watch Dogs Bi, eta What, The Watch Dogs Legion jokuak hogei e, eurotan gutx, e, momentu den da, hogei, hogei bi, beraz, ba, bueno, guri dut den zait, ba, nahiko eskaintza ona. Zaten zela, gaina, ba, bueno, asas, Assassin's Creed e, sagaren, ba, oso esperintzia antzekoa e, eskintzen du, baina gainera, ba, ba, noliteko, ba, Ba, gaur egun e, gaur egungo garaitan kokatuta ez hau bueno, ba, gustatzen za zuuen hori interesgarrea gertatu e, sortatu daiteango da sangot, ba, interesgarria sortatu daiteke. Eta hau esan da hau esan da guaten pixka bat e, asteko berria zitza ditera. Bueno, asteko berria au, datorrenren e, datorren, aurreko saiuan komentatu nuen, E, kanpoan utzi nuela eta ba gustatuko litzatekeela pizkat oni buruz hitzitea zeren fenomeno, fenomeno bat izan da dela la Palworld e, jokua segurazki ba agian izenez ez duzute jakingo antzeratan zer den zeindan bainen ba, ba, esaten bai zuet ba, ba, bueno, internet e, ekaitz bat izango zela hartu duen Pokemon mm, mm, estiloko ba, ba, jokua non e, Pokemon hauek tirokatu ditzakegu, ez? Hau, esan bezala, ba Steamen Kristonako eh, ba, trakzio hartu du, eh, jendea pillo bat sartu da jokura, eh, iritsi da izatera, ba, eh, Steam eh, plataformako plataforma eh, ko bigarren estreneurik hobena utze dut. E, beraz, ba, bueno, ba, ba, naiko nabar bena. gainera, gainera samarra ba, bueno, e, aurrekoan nintzegin nolantzeko, ba, errekor bat iburuz, zela, e, baldurz gait jokua, ba, e, estreñoriko bere nahi zantzala, e, kasu honetan, ba, bueno, niretzako merito gehiadukaz, zeren, palgur, momentu honetan, e, alfa bat da, bueno, alfa ez, baina beta bat da, ez? Hau da, ba, aurre sarrera bat, joku mm, bukatuta, Oain digan ez datera atera, ba, izeket da, ba, bertxio bat, suposatzen dena da, ba, faioak izan, izan ditza, kela eta barrez, eta beraz, ba, bueno, esan bezala, ba, nertzak onmerito ondia daukaz, zeren, ba, ba, bueno, e, lortu dute jartzea ez, e, bukatuta ez dagoen joku bat, e, ba, historiagan, historian. Eee, <laughs> zertaz doa joku hau? Ba, azkenean, ba, bueno, jendeak komentatu dun bezala, ez, Pokemon bat ematen du, non, Pokemonak ezatzeko eee, Ba, alde batetikan, ba, beste Pokemon batzuk erabili alditzakezu, e, baina erabili, erabili ditzakezu, ba, beste, beste arma batzuk, ez, kasu honetan, ba, bueno, e, borroka batean sartu zaitezke Pokemon hauekin, edo bezkela zuzenean ba, armak lortzen lortzema dituzu, ba, tirokatu edo, izatu edo, Jokua ez da, bueno, kasunetan ez da, ez, dut, ez dutzu, e, ba, odolik ikusiko eta bar, baina egia da, ba, bueno, nahiko estremo ematen duela, ez? Momentu batean agertzen dela hor, az, mm, ba, Pokemon bat, mm, ametraia dora handi batekin ez, potolo batekin, beste Pokemon bat tirokatuz eta barrez. E, bueno, esamen zela, interesgarria, a, arreta segurazki deitzen duena, e, streaming guztiak e, gondia jolasten jokunetar ere bai, Eta, ba, bueno, ba, ba esan ez zela, joko interesgarria batez ere, ba, ba, bueno, ez delako Pokemon batez, eta, bueno, hau komentatu, berda, e, Pokemonak esaten nahenez, zeren, e, ba, oso antzeko forma bat daukate, eta, bueno, ba, funtzio berdinek bat dauzkate, baina nagia da, ba, honek ez daukala Pokemon sagarekin zerikusirik, Eta beraz, ba, bon, berez ezin daite ez duzute jokuan ikusiko baizik eta, ba, iziketa, ba, bueno, ba guztiok ez, e, gurekin gure laguneekin tsegin da eta bar, ba, bon, por esango dugu. Zertaz doa joko hau azkenean, eh ez da pok ez da Pokémonekin antzarik, e, zeren ez da aventura joku bat baizik eta da, nor daiteko, ba, edo krafteo joku bat. E, ba, bueno, ez dena tokitik e ebiliko gara, alde batera eta bestera, ba, balia bideak lortuz, bali balia bide horiekin, ba, joango gara, gotxi gora bera, ba, e, eraikitzen ez, ba, gure txabola, gure etxea, eta bar. E, non dago diferentzia, ba, balea bide hauek e, lortzeko, ba, beste ba, joku batzuetan bezala, ba, dibidez, ba, baljeen edo, edo, edo, edo mm, sangot, ba, Minecraft hokoetan egiten denbezela di bez, joan gaitezke ba, tokira eta ba, gure, gure errementekin, ba, zakitez, segurra lortzea. E, harriak lortzea, horre egin ditzakegu. Baina bestela beste aukera bat daukagu, eta da Pokemon hauek lortzea. Eta zer emango digute Pokemon hauek? Ba, esango dira gure langileak. Eta langile horiek erabilitzakegu adibes, ba. ba, balia bideak lortzeko, edo era bilitiesak ego adibidez, ba, beste beste eh batzuekin borrokatzeko eta horrela ba, gehiago lortuko ditugu, ez? Azkenean, bueno, esango dut gutxi gorabehera, ba, crafteo gestio joku bat dela, ez? Hau ba, oso, ba, bueno, e, oso estetika zainduarekin, e, komentatuko du gorain e, aurrerago, baina nagia da, ba, bueno, azkenean jokoa berez hori dela, ez? E, da krafteo joku bat eta ba Suposatzen no, supuesta, ba, normala dela, no labait, eh, va, ba, eh, streamer asko va, ba, jokoenetaro laste hacen, e, orokorrean, ba, streamingan, eh, pentsatzen dut ni, va, ba, eh, e, irtera, eh, ba, bueno, duen genero bat dela, ez? E, bere momento han ikusi eta ikusten egara, ¿est? Zere bai, ba, ez dakiz zen bat urte ditu ja da Minecraft, baina egia da, ba, jende pilo batek ikusten duela jende pila, jorazten da Minecraftera. Eh, gazte, txopila bat sartu dira bideo jokutara Minecraftekin. Edo, ba, dibidez, ba, bueno, azken, azken urteetan adibidez, ba, Roblox jokoarekin eta bar, ba, antzeko konzeptuak eskentzen dituztenak. Beraz, eh, ba, bueno, ba, ez da ez da sorpresa, ez, joku hau ba, kriestunako eh, arrakazta izatea. Baina, bueno, sorpresa izan da, zeren, eh, ba, jendeak zuen espero, ez, trailera ikusten zenuenean ba, oso deigarria zan, Baina, ba, denak pentsatzen genunazan, nola bateko ba, Pokemon sagako, ez dakit ez, mod bat izango baleitzu zela, eta beraz, ba, bueno, e, zela inoiz aterako, ba, zeren pobe, e, Nintendok, abiskat, e, bertan bera botako zuela, ba, ez dakit ez, salaketekin, eta bar. hau momentuz ez da gertatu. Eta hau ez dakigu, enork ez dakit, ez, ba, bueno, datorren hilabetetan gertatuko dan, baina negia da, ba, bueno, normalean, Ba, Nintendo oso eh, oso eh, ba, bereen frankizien tituloa eta bar ba oso eh, zelosoak diela, es? Hori eh, ba, defendatuz eta bar. Eta, ba, harraroa edo deigarria bintzat izaten da ba, orain txe bertan, ba, Nintendok ez dula ez salakete jarri, ez du ez esan. Beraz, ba, bueno, ba, ba ikusiko duga norantza joango den joku hau, ez Baina, klaro, eh, Hau... Ba, mm, ba, bueno, jendeak... E, e, elago itsegindu... E, Gaio niburuz, zeren... E, ez dakik goratzen zuten, baina azken... At, irten diren azken Pokemonak... Ba, bueno, kritika oso... E, gogorrak e, izan dituzte... Zeren, ba, bueno... Grafikoki oso joku itxuseak direlako. Mm, hau ez da baidea daiteke... Os... Kontua da itxuseak edo politak dien... Edo grafikoki oso joku txarradan baina... Bueno... Mm, Nere ustetan adibiez, ba bueno, joku eh, grafikok joku txarre dira, eh? Baian, or, esan bezela, ba, bueno, estaba idatu daite ke saren sagun zeo jende esaten esaten du adibiez, ba, bueno, grafikoki ez dago ez dela ona, baina ba, ba estela, ba, agian eh garrantzitsuagoa dela, ba, ba grafiko politagoak edo txusuagoak izateaz. Eh, ez dakit, ez dakit, konto da, ba, bueno, azken eh, Pokemon hauek ba, na, grafikokin eh, koitzusiak edo txarrak ikusten ziren, eta etorri da, ba, hau Pokemonekin zer ikusiak duen jende bat, ez da estudio handia edo beintzat ez da Pokemon eh, Nintendo, ez? ez da Nintendo, eta ez da ez du saltzen Pokemon jokuak bezala. Baina ba, bueno, ba, etorri da ba, kristonako grafikoekin e, ba, bueno, jende guztiarritu ez? eta ez bazenzu horretan ba, ba oso deigarri izan da e, joku hau edo joko honen irtettzea Iusiko dugu esan bezala norrantza joaten den baina momentuz ba, bueno, estimemen erosi egiteke ez da joku merkea eta esan du da batez ere ez alfa bat edo bon, e, bukatu ez den... Eh, joku bat izateko, ba, ba atentzia ondia ditzen du, ba, hainbeste joku, hainbeste jendeek sartu dela, jo, esan bezala joku az dela komerkea, oen txibertan estimen hogeita bederatzi urotan saltzen da. Eta azkenean, ba, bueno, ez aventura joku bat da, e, oza, ez da, aventura joku bat, e, egia da, ba, Pokemonak nahiko... Pokemon, en Nintendoren pokemonekin hain ba, aintza, zan dio daukatela, baina negia da ba, bueno, ez daukatela. Ez, ez diala Pokemon sagako jokuak, eta beintz, beraz, ba, bueno, ez daukate, ez dakitez, e, xarma hori edo. Ez daukate, ez dakitez, e, azkenean, ba bueno, kopia bat dela esan dezakegu. Eta zentzorretan, ba bueno, hori a, a, atentzia daitzen du pillo bat horlako joku bat, ba, ba, historiako salduenetan sartzea, zuzenean, bukatu gabe, ematen duela dela Pokemon sagako plagio bat, e, Pokemon ez bezala bakriston grafikoekin, eta barrez, e, atentzia handia ditu, atentzia ondia ditu. E, ikusiko dugu, haber, nola, esamezela, nola, ateatzen den hau datorren hilabetetan, baina, bezala momentuz, e, Nintendok ez duzalatu joku hau, eta ikusiko dugu, haber, nola joango den eta hau esan da, morai musika piskatik goko dut, eta, joan gara ditera aste asteko jokuaz, eh, dela, Assassin's Creed hori. Assassin's Creed Origins, esan bezala ez da joku berria, eh, bere momentuan ez dakit ja duela bi urte edo, eh, erosi nuen, eh, gaizk ez banago pandemia erosi nuen gainera, eta ba, ba, bueno, duela urte pila bat ez nintzala jolazten eh, eh, Assassin's Creedeko ba, joku batera eta eh ba, bueno, izan zen ez? Ikusi nun horrela eskaintzan, zeren ba bueno, horretan e, ba Epic etzeukan e, nor daiteko ba protekzio hori, ez? eskaintzetan beti normalean ba, boste euro gutxien ez 5 edo 10 euro eskaintza zituzten. Eta ba, izan zen, ba jarri zutenrako ez zuten jarri limiterik eta beraz ba, bueno, joko hau ba sakit 5 eurotan edo, eske, eskuratu nuen, beraz, bauno nahiko ondo, ez, zents horretan. Banituen E, aurretik eta jolastu gabe gainera e, ba, aurreko Assassin's Creed batzuk ba, dibiaz e, gaizkiz banago Assassin's Creed Revolution nintzenekoa, e, ez dakit, horrela memori ezaten egin ez e, ba, Fr Frantziako errevoluzioan oinarrituta dagoen jokori Eta, ba, bueno, badauka atere bai Black Flag eta horlakoak eta, ba, bueno, e, Gucci edo ezer ego naiz izolazten joko hauetara, eta, ba, bueno, hau ikusten nun horrelako liburutu egian, hor e, jarrita, eta, ba, bueno, beti esaten duan, ateratzen duan denbora jokunetara jolazteko, eta, ba, bueno, ba, azken aldian, ba, pixkat, e, ba, gehiago, e, denbora gehiago ematen ari diot jokuei, eta, bar ba, ba bueno, esan duan, batzen duan saiatzera, horrein ez bada, ez dakit noiz hartuko duan, ez? Eta horrela, ba, bueno, esan bezala, hor eh, sartu nintzen Assassin's Creed Origins. Jokoan, esan eh, barra dut ere bai, ba, bueno, tematika eh, asko gustatztai dala, eh, antzinako Egiptoko tematika hori pilat gustatztai dut, eh, familia kontu izan daiteke ez zeren, eh, ba, bueno, nere nere jo ba didez, ba, ba, bueno, pilat gustatztai hori, tematika hori ere bai, eta nere, nere amari ere bai pilat gustatztai hori, beraz, ba, bueno, azta kit genetiko kiedo norai txurgatut gu eh, guztu hau, Eta ehesan bezala bueno, pila gustatu zaite, Eta horrek pisat ere bai bultzatu, zi, eh, bultzatu zidan, eh, joko hau ah, ah, behin goz jolasteko. Nola hasten dugu? Nola azten da jokua? Xiat eh jokua sinematika batekin hasten da, tutorial sinematikoa batekin, non ikusiko dugu, ba gu garela eh izeneko, bueno, metjai lana duen tipo bat, mentxea da norbaiteko bazaindari bat edo polizia bat gutxi gorabe rat, esantzakego. Eta ba, ez digut esaten oraindik antzergatikan, baina ba, borrokatzen ei da ba soldadu batzuen aurka. Soldadu hauek eh faragoiaren soldaduak dira. Eta ba bueno, eh ba, eta mm, ba, lehen borroka horrekin pixkat ezagutuko e, ditugu nola diren eh ba Hawkwaren controla borrokatzen denez, Hori bukatuta, ba, eh erak, ba nola da parkur mekanika ta bar eta hori e, or, bukatzen dugunen, ba, izango da jazinematika printzipala eta hor hasiko gara ikusten, e, ba, bueno, gure pertsonaiaren eh hasiera edo edo beintzat jatorri, eh zergatik dagoen e, gure pertsonaia, e, ba, egoera horretan. Eh, Berra dago bajokoak ez duela kontatzen hau zuzenean baizik eta eh, ba, e, ba noraiteko kinematika motz batzuk jarriko dizkigute eta piskat joango dira, joango gara gai guzti ezagutzen, ez? Ba, ba, geruzero edo ezakitu no esaten den hau, ez? Por por capas, ¿vale? Ceren ikusko dugu, ba, nolabait eh, ba bueno, e, gure pertsonaia parolloaren eh soldaduen aurka borrokatzen nahi dela, baina bestalde ba, da faraoiaren e, nola nolabaiteko zaindari bat eta azkenean ba, ba bueno, pizkata hori e, atentzia eitzen du, zeren kontrako gauzak ematu dute, ez? Em dugu nola ba bere momentuan, bezakit, ba, urte batzuk lehenago edo, ba, e, herrian, ba, eh etorri zenean, etorrizenean, ba, ba, oso txar gertatu zala. Eta horrek ez dakigu nola zehazki, ez, ez digute kontatzen bere eh, asieran nola, baina gero jakingo dugu. Ba, eh, eragingo du, ba, gure pertsonea eh, ba, beste bide batetik juteko. Ez? Em, azten garenean, ba, pixkat ikusiko dugu, ba, ba, gure lagun bat gure guri defendatzen dut dela, eta pixkat lagun horrek... Eh, esango ditu. Ba, horri nerekin errrira e, eramango zaitut berriro eta eta bueno, dena, bueno, berri guztia kontatuko ez ez? Eta, ba, horretaz baliatuz, ba, pixkat, ba, bueno, bidean ikusiko dugu er, gure za, gure zaldian e, Juango gara, Herrirantz, eta ba, hor kontatuko dugu pizkat, ba, zertatuen azken urteetan. Hor deskubrituko dugu, ba, nola gure pertsonaia ezkondu ta zegoela. Eta eh ba, ba ume bat zuela. E, ume hori m badakigunez ba, e, ba bueno, zen eta emazteaz dago bereki. Betaz, ba bueno, hor pixkat joangoara eskubritzen zer gertatu da gaina esate egute emaztea jun junzela, eta beraz ba, ba ez dago ilaz. Kontuada da, hor ba, jakingo dugu gore pertsonaiaren naia azkenean mendekua dela, ez? E, ba, bueno, talde bat e, e, kulpatzen du, ez? Bere e semearen heriotzaz eta saiatuko da talde hau eizartzen talde hau hasieran ba bueno, lau, lau edo bost pertsonaiek osartuko dute izango direla gure etsai nagusiak, eh jokoaren aventura nagusiaren etsaiak eta hauen bila joango gara, e, gazteleaz da la orden de los da, ah, da, orain galdu, ez dakit no la orden de los antiguos edorlako zeo zer da eta hor, ba, bueno, egongo ba, dira, pertsone beharatzuk, zinematikan ikusi ditugunak ez, maskara berezi batzuekin, eta normalean, ba, animali batzuen, e, ez dakitez, e, edo, jainko animali, Egiptoan zegonez, jainko animali hoien e, nolageteko, ba, ba, ba, miresleak edo izango dira, eta o, joango ara, ba, beraien atzetik kan. E, claro, en, Normalean, ba, estruktura osantzeko izango da, ez? Toki batera eritsiko gara, hor misio sekundario pillo bat izango ditugu burutzeko eta eta bestela, ba, e, misio printzipala ere bai osatu dezakegu, baina misio printzipala hori osatzeko, ba, eh fase ez berdinak edo misio ez berdinak e, burutu beharko ditugu eta horrek ba pizkat ba, ba bueno, eh esango dugu ba jokoaren eh atzeratuko duela pixka bat, ez? Au, au ba, bueno, denak badakigu badakigu, e, naita egiten duela, zaren bestela ba jokoa segurazki oso azkar pasatuko zenuke eta beraz ba bueno, no, atzeratuko digute, ez? Zeren adibidez, ba, bueno, ikusiko dugu hor eh ez bar dugu edo hil bar dugu eh elibis adibidez, ez? Ibis animal ezakar euskarazkoa Eta, ba, hori iltzeko, ba, ezagutuko dugu lehengo pertsonai bat. Eta pertsonai egitek esango digu ba, nik badak inundago ni baina bainan e, laguntzen bat esango dizut. Eta, klaro, zu gaina mediai bat zara, no aiteko polizia edo babesle, jendearen babesle bat zara. Eta beraz, ba, bueno, lagundu bar didazu, eta, eta horrela, ba, bueno, ba, ba misio, joko honetan beste gauza bat ez dugu izango, baina misioak, hau... bueno, bueno, <laughs> Adolor, ezaten den bezala, ez? Misio pila bat ezan goitugu. E, claro, Ubisoften joku batera jolastu bazarete, badakizute ba, e, Ubisoftek egiten duen gauza bat e, bere jokutan da, ba, mapa e, ba, bueno, ikonos betetzen duela. Ikono hauetako asko adibez misioak izan daitezke, baina beste batzuk adibidez izan daiteke, bak, lokalizazioak eta barrez. Horrek, Badakit perzeren beraiek badakite, e, zure buruarekin nolabait e, edo zure burua liatzen du pilo bat. Zeren eta hau, oh, ba, telefonotan eta eta adibez, somatu dezaketeuten non ba, agertzen denen holako ikonito bat edo goza bat, segituan, ez, joaten gara begiratzera berzatran eta ber nola bukatu dezaket ikono hau, ez, adibez, ba mezubat bidai dizute eta agertzen zaizu ba horrelako ikonito bat agian zuen e, zuen telefonoaren ikonoaren gainean ba, beste olako zenbaki bat ez. Ba, WhatsAppen kontua nadibiz ba, zenbat mezu ditu zuten irakurri gabe. Eta ba, beti ez, da, gure buru horretako nipetxatu horretako diseinatuta daola, da dala da hala ikonito bat, gaina gorria, uh, garrantzitxo zen daiteke, dite, eta ba, gehienetan tontakiri bat da ez. Bau Ubisoftekoak badakite pilo bat. <laughs> eta azkenean bere jokoa Gorrela diseinatzen dituzte. Eta joko honek badaukan zea bat da e, ba, ikusi, kristonako mapa bat oso, osa oso hondia, gainea hau ba, ondo dago. Eh zona zona esperdiñez osatutako mapa oso undi bat izango dugu eta e, oso ondo bere bereizita dago zonalde hoietan, ba peskat maila izan bar duzun zonalde horretara juteko serena ahondia eh, zonalde batzuk eh izango direla eh norbaiteko burutzeko misioak eta beste batzuk oso zaiak izango dira gaina eh zonalde bakoitzan adibez ba hiri bat edo edo edo hiri bueno, bat edo gehiago aurkituko dugu hiri ahondia asko aurkituko ditugu eta hiri hoietan gainean misioak ateratzen joango dira beraz ba, bueno, mapan ikono gehiago hartuko zaizkigute eta nolabait ba horrek Ba, gure burua kriston aliatuko dugu, digu. Ni normalean ba, ba, saiatzen naiz e, misio sekundario guztiak burutzen. Eta, esan barra dago, ba, uizoften joku batean, hau, ez zinezkoa dela. Eta batez ere, e, ba, uizoften bueno, joku, joku moderno batean, zeren, agertuko zaizkizue misio pillo bat, e, ere aliatorioan suertatzen e, diela, ez? Honek zan nahi du, ba, bueno, diseinat dutela, nolait, ba, ba, ba, bueno, mapa bizia sentitzeko, eta adibidez, ba, egongo da pertsonei bat, bere ume bat, bere gameluarekin joaten dela erritzerri, eta, ba, egunero, seguraski, misio ezberdin bat, eh, eskeni, e, e, eskeniko digu eta normalean, ba, esan <laughs> behar, kristonako tontakeriak, ez, ba, joan zaitez zitsa honetara zionetara, eta, e, E, ba, bueno, atera pertsona gartzelatik, edo joan zaitez er, e, etxe honetara eta lapurtu ez dakizera, edo sartu zaitez e, kampamendu militar batean eta hil ezazu, ba, bere buruzagia e, esatu, tontakeri bat zeren ez dira e, misi, misio garrantzitsuak historia principal erako eta joko honetan, eta biza obten joko hauetan, orokorrean, ba, pila basomatzen da, noiz dan misio bat eta noiz da misio sekundario bat. Zergatik esatuen dut hau? Zere normalean ba, misio printzipalak oso ondo o bueno, zainduagoak daude. Cinematikak gehiago ikusiko dituzute, normalean pertsona interesgarrienak edo edo edo, edo, edo pertsona, bai, interesgarri guztiak ba misio e, principal hauetan ezagutuko dituzute. Beraz, ba, bueno, zertarako daude beste misio hieek? Ba, e, ba, bueno, igotzeko zigotzeko, e, itemo beagoak lortzeko, ez pata hobeago bat, ez dakit ez, harku beago bat, horrelakoak e, lortzeko, ez. Gainera, ba, esan bezala joku hau e, intentzio batekin aterazan, e, dela, ba, pixkat, joku bizzi bat ateratzeko e, intentzioa. Zer, zer esan nahi dut honekin? Ba, bere momentuan ikusten zuten, ubi saftan, e, arazo bat zela urtero joku bat ateratzea. Ases egin skrit frankiziako joku bat ateratzea, ba, arazo bat zela. Zeren, ez zuten gehiagin no batzen. Eta azkenean, esperintzia joku batetik bestera, ba, oso oso antzekoak ziren. Eta ikusten zuten gainera, horretara ba, baliabide pilo bat e, desbiatzen bat zaituzten, ba, azkenen jokuak orokorrean, ez okerragoak ateratzen ziren, Eta gainera salmentaldetekan ba jendeak ba, ba, bueno, erantzun o, okerrago izaten zuen, zera askenean bajoku bat bestearekiko ba oso antzekoa eta bueno, badaukate orrelakoa gehia gustatzen zaite jartzen dieazu tematika bat, ba, gustatzen ba, ez dute erosiko hauez. Eta ba, ba, bueno, hau arazo bat zen beraintzako eta bere momentuan pentsatu, pentsatu zuten, ba, urtero ez, baino bir urtero bat ateratzea ba, egin zitekela, eta segurazki kalitatea mantenduz. Eta, esan badela, asa asasen script hori jien sau, ba, espiritu honekin aterazan. Eta horrek nahi du, ba, ba, aurkituko dituzutela, ba, evento gertaera aleatorioak aurkituko dituzuten mapan, ez? Sortuta horlako eventuak eta bar. Bestetik ere bai, ba, e, gaur egun, ba, esan dezago ildik dagoen joko batela. Baina, e, per momentuena, di bez, ba, kolaborazioak sartzen zituzten eta ba, nere, txio, nere bertxioan, ba, ba, hauetako kolaborazioa bat, e, bueno, gehiago daude, baina ez dutain bireste jolaztu. E, ikusiko duzute, ba, di bez, ba, Final Fantasy amabustekin egin zutena, non, e, ba, batean agertzen da Final Fantasyko pertsonei bat, ematen digu ez pata bat, eskutu bat, horrelako zea bat, eta ba, berrio desagertzen da ez. Eman goigut hor lako txokobo bat, ez da bere txokobo bat, zer lau, lau ditu baina txokobo bat ematen du. Beraz, ba, bueno, jokoak hor gauzak ditu, ez? E, saiatzen da, pixkat, ba, ba, beti edukira izaten. Eta zentzorretan, ba, bueno, nire pixkat negatzen nau. Zeren e, edukira honetatik gehiena, ez da, garrantzitsua. Eta, hainbeste dago, bazkenean, nire, nire partezadio ez, ba, aspertzen nau, ez? E, Sabetzela. Metzai bat eramanko dugu, saietuko gara e, ba, bueno, misio batzuk egiten, historia principalean, eta gure harerioak e, akatzen. Hau, spoiler e, izan gabe, zeren azkenean, ba, ez dakita urte ditu jokoak ja, gutxe gora beraz dakitzen baitu. E, ba bueno, azkenean, ezagutuko dugu, ba, hil bar ditugun pertsona hauek gure semea hil zutela, eta ba, nola dituko mendeku bidai bat izango da gurea. Gainera, ba, Assassin's Creed on batean gertatzen, gertatzen den bezala, ba, orto ditugu, ba, gara horretako, ba, pertsonai e, famatuak, ez? Zeren, joko hau esan bezala, ba, antz, e, Egipto, Antziniako Egiptoan kokatuta dago, baina, bueno, Antziniako Egiptoa esan duz, zeren berez, ez antzinako Antziniako Egiptoa, ba, izaketa, e, faraoi Greziarren e, Egiptoa dela esan, dezakegu hau da, ba, bueno, Alejandro Magno bere momentuan, ba, dena konkistatu zuenean, e... Alejandria sortu zuen Egipton eta hor azkenan hile gintzen, eta ba, pixka bat, gara jorretan kokatuko gara non e, tol tolomea, Tolomeo Tozakiru, no, tolemaikoak <gülüyor> e, egongo dira faroi bezala eta bertan, ba bueno, Tolomeo izaneko bere momentuan Tolomeo izango dugu baina e, bere arreba e, famatuena ez e, Kleopatra aurkituko dugu Eta, ba, historian e, nagusian ezagutuko dugu pertsonain nagusietako bat izango da. Bestetik ere bai, ba, dibidez, e, Kayo Julio, Kayo Julio, istu zela, e, ezagutuko dugu, Marco Antonio Antoniore bai. Beraz, ba, bueno, garai horretako oso pertsonain famatuak ezagutuko ditugu gure gure historien zer. Eta, gainera, ba, hauei, ba, misio ezberdinak e, egin beharko dizkiegu... Ehm... Esan barra dago, eh, jo, a, ba, bueno, beti bezala, Assassin's Creed ez dela eh, joku historiko bat, eta ez dela saiatzen ba, joku historiko bezala eh, osatzen, zeren ba, oso elementu fantastikoak baditu, eta ez dut esango ya, ba, bueno, ba, ba, bueno, tipo bat, parkur egiten duen, lan txinako egiptoan, eta ez, esaten egin ez, jokoak ba, bueno, eh, jokuak, eh, eskip, ja, ez badakiz dute, baina bon, esango dut. Eh, ba, badauketan horako bi bi bertiente horiek, ez? Eh? Alde batetik kanizango du historia horlako eh, ba, antziinako garei batean eta bestetik izango du beste historia normalean ba, ba, ba, bueno, gaur eguneko mundu batean non eh, abstergo izeneko enpresa batek eh, sortu zuen olako makina bat eh, ba, bueno, izaten bazen ditun saltzen bat zinen barrura eh no la bait konaktatu zen zure e, antepasado batekin edo zu, bai, zure familiako bat ba eta, ba ez dakietez antzian bizi eta bueno eh hau eksplikatzen iegute lehen bi jokutan batez ere ba zergatikan egiten dute eta ba horrezkeroztik ba Assassin's Creed joko guztiak izango dute hau joku, joku batzuetan garrantzi gehi emango diote Joku beste, eta, beste jokuetan ba, utxiago, baina horokorrean ba, beti bi, ba, bi gara joien artean biziko gara izango ditugu horokorrean ba, ba, jokuaren edukieraren eguneko laro, laro gila ba, ba, antzinako garaien izango da, baina izango ditugu gure bai e, gertaerak gaur egungo munduan eta ba, beste gaur egungo gure pertsona jaren bai, ezagutzen joango gara. Eta sentsorretan, ba, esan bezala, ba, oso elementu fantastikoak izango ditu, gainera, ba, ba bueno, hasieratik ikusi genuenez, ba, ere bai izango dituzte horlako, ba, ba elementu estatu, eh, izango ufologikoak, baina bai, nola daiteko ba beste antzinako zibilizazio batzuen horlako eh, gertaerak sartuko dira, ere bai jokoaren barruan, ez honetan bakarrikan, baizik eta guztietan. E, eta beraz, ba bueno, ba Mezela, ez da joko historiko bat. E, hau esan da, hau esan da, ba, ba, pixka bat ba, bueno, joan osatzen joango gara gure imenzio printzipallak horietan or, bon ba, bueno, ezakututuko ditugu pertsona famatuak eta azkenean ba, bueno, ba, gure historia pixka bat, ba, ezagutzen joango gara. E, jokoak baditu gauza onpilo bat, eta badauzka gauza txar nire ustetanmentzat pilo bat vale? eta haskonnez gauza txrekin samzala jokua eh, jokoaren mapa oso zaundia da eta toki gutetan agertzen dira ikonitoak eta ikonito gehienak tontak ereddia e, sartu zaitez eh, armada honen eh, basean eta lapurtu beren altxorra eta hil bere buruzagia eta badaude baseak ez dakitu laureun beste un baz ez da ki se pio bat gaiegi hau claro así eran ba batez ere bai konitoak entzeko edo ikonoiteko burutota komisioaren zea hori jartzeko ba, ba, egingo dugu baina itzikoa momentu bat batez ere e, ba maila hain behardugun maila e, bueno, bai, lortzen dugunean edo behar dugun baino gehi lortzen dugunean nola bai Gure mapa gehiago irekitzen da, eh? Zeren bapatean ikusten dugu baia toki guztietara sartu gaitezkela, eh jakinda seguraki ez gaituztela eh, ain resilko edo ez gaituztela hilko bat ere. Eta bazentxorretan itzekoa momentu bat, ba hori mapa guzti hori irekiko eh, irek, irekiko dela eta toki guzti horietan, ba, misioak egiteko, ba ba izango dugula. Claro, momentu horretara iristen zarenean normalen jak koterraino zaude zeren, eh, esamestela, misi hauetako pilo bat tontak ere dira. Gainera, ba, herri batean sartzen garen, toki, eh, bueno, bakoitzero edo, agertuko direbe, ikonit, harridura eh, ikurrerekin ba, ikonito batzuk, ez? Ikonito gehioiek, normalean, bizio gehio dira. Horrek zer esan nahi du, ba, bueno, denbora galtzek gehiago, nere ustetan, ez? Zeren azkenean, ba, klaro, hori jokuren eseran, ba, mapa txikia da, eta, bueno, e, disfrutatzen ma duzu, nolak egiteko, ba, grindeo ez, oso Japion, japonia den zehori, non, e, bueno, emanko dute hemen, ez dakizten bat denbora, nire pertsonaia ja, ez, e, indartzen, eta hau eginda gero aurrera tuko dut, ez, e, jokuan. Ba, bueno, joko hau honetatik pilo baduka. Eta azkenean, ba, pixat, nerek nere asoan adiez, ba, kokoetera nio bukatu nuen. Zerden azkenean, ba, ikonituak toki guztitan, ikonitu gehiinak tontak ere dira. Badudik ikonitu batzuk, toki guztitan, mapa guztien, guztietan zehar, Beti olako lako, ba, ba agertzen agartzen dela, ez, e, ez ezagun ez egiten duen ikono bat agertuko zaigu, eta horreira irusten garena, segura eski izango da, ba, hor dagoela kobatzulo bat 8 e, Eta, ba, nahi badugu ezatu dezakegula 8 nagusia, eta hor, ba, agertuko zaigula ba, hori txek hori, ez? Eta esperintzea lortuko dugu, eta, bueno, aurrera egin dezakegu jokoan. e batez ere, batez ere, hogei tamar ordu edo hogei ordu sartu dioztuenean jokuari, 8 hiltzea iltzea edo ez, ez du bateri inporta. Eta hau ho, 8 horren e, adibidea esan dut, baina toki bai, tokipillo bat agertuko zaizkigu, txorien toki pilo bat putreen tokipillo bat, toki bat agertuko zaizkigu, azkenean ikonituak toki guztietan. Eta horrek, nere, mentarkin neri behintzat, ba, bat nekatzen hau. Au ha, ni pizkat ja, eta kontatuko dizuet aurrerago bainan eragin zuen nolabait e, jokoarekin bukatzea. E, zegeio, segeio, segeio. Badauzka nere ustez e, da bat dela batzuetan dauka sinematika oso landu bat eta oso ondo dago, nolabait, bueno, pelikula bat ikus, e, ikusiko bat zenuk ezela. Baien gero da de toki, bueno, e, parte pillo bat non Ez dago zinematikarik eta jarraitu behar pertsonaia alde batetik bestera. Zeren, adioz, pertsonaia horrek ba, txapa ba, sartzen nahi edizu, historia bat kontatzen nahi edizu, eta behartzen zaitu jokalari bezala, ba, zure zure pertsonaia bestearen atzetikan mantentzera, eta gainera hausartzen bazara ba, beste toki batetikan joateko edo atzean usteko, ba, pertsonaia geldirik ego e, bueno, atzean usten bazu ez, baina beste bide batetikan joatean bazara, E, jarretzen nahi zeinen pertsonai hori geldiri geld, geldituko da hor tokian, zu berriro hurbiltzen e, zaren arte. Beraz, claro, zentzorretan, joe, ba, ba, bueno, misio, misio ez, zinemateka daka dibez, ba, pasatu daitezke, batez er historiez, ba, zaiztu asko interesatzen, baina parte horiek ezin dira pasatu ez, eta go, alde batetik amestera tonto bat duzela pertsonaiaren atzetikan, ba, be, zeren bere historia kontatu nahi duzu edorrelakoa hori pila bat, ba, erren hau ere bai, zeren azkenean da, jo, e, ze balia bide tontoa, nola bai, jokua luzatzeko. Bestetik ere bai, ba, ba, bueno, hau ez dakit, noiz sartu zituzten, zeren esan bezala, zaga ba, e, honetako joku asko, ez ditu jolastu, baina baliabide lortze hori, e, edo mekanika hori, ez zait bat ere gustatzen. E, pf, ez dut ikusten beharrezkoa, ez? E, bere momentua. ba, Assassin's Creed B, eh adieraz nuenen, ba tsegon gauzu hau eta ba bueno lortu zenezaken ba arma hobeagoak eta bar, baina eh, ba bueno, ba, ba misioak egitez, ba, ba lortuko zenituzke, hor eh ba ez dakituz, eh, altxor toki batean aurkituko zenuke. Joko honetan guzti hori badago, baina sartzen du mekanika bat don, baliabide ba, batzuk lortzen badituzute, ba hobetu ditzakezu zure zure armak, zure armadurak eta barrez. Eh, claro. Ori oso ondo dago paperean, baina nazkenean ohartzen zarenean, ba hobetzea gasko ez duela importatzen, zeren e, Bi ordu beran dugo toki batean aurkituko du arma bat hor lurrean botata. Daukaz hobetua daukazuna, baina askoz zobeagoa. Ba, claro. Azkenean, zertarako e, j, sartu ditut hemen nere baliabide pilo bat, arma hobetzeko, zeren azkenean, ba, ba, bueno, bi ordu beran dugu dut hor hildu tipo bat eta ni baina arma hobeagoa zaukan eta azkenean ba hobetutako arma hau ho, ba, saldukot berriro badirua lortzeko, ez? Hau nere zait gustatzen bat ere. Zai gustatzen sartzea horlako elementu batzuk ez direla nere ustetan beharrezkoak. Zer esanait dut honekin? Zergatik sartzen ideazu? Ba arma saltzaile bat Azkenean, e, saltzaionen erabilpen bakarra egingo duan adela, e, berari, nik berari armak saldu. Hor, e, pa, bueno, a, a, ne, misiotan aurkitu dituan ezpatak e, eskuduak eta bar, berri salduko dizkiot, dire okitzeko. Pena du honi zeo zer erosteak? Ez bat ere. Zeren, ez amezela, ordu bat berandugu, arma obeagoat aurkituko duzu, e, beste misio bat egiten, da berez, armak eroztea ez du ezertarako balio. Zergatik sartzen ditu ez dira zute pertsonai bat, armak saltzen dituela, e, ez badu ezertarako balio. Ez, ez diot balio ikusten usten, badaude saltzen, hauetako saltzaioek saltzen duten e, gauza batzuk, bat, ibez, arropak pertsonaia entzako. du jokoa bat aldatzen, Baina egia da, ba, bueno, ikusene beha duzu, ezakit ez, zure pertsonaia ba, masai bat bezala jantzita, ba, erosia aldi eza egizu arropa hori. Eta zentzorretan, hori ba, guztatu zait, zeren azkenean ba, bueno, estetikoki aldatzen duzu pertsonaia pixka bat, eta norait pertsonaia, pertsonaia pertsonalizatzen duzu pertsonaia hori, baina egia da, ba, azkenan saltzaiaren hor e, garrantzia e, e, ez dut aurkitzen, ez dut aurkitzen, e, bueno, bai, saltzea, gauzak saltzea berei eta idirua eukitzea. Eta horrela pilo bat, zeren narkituko dut duzute bizpairu saltzai hor guztietan, eta normalen eskietze dutena, ba, estupena emerezinik bukatu nuen, adibes, ba, saltzai hori, bali, baliabideak erosten, e, normalean, ba, bueno, e, lortzen dituen, ba, ezpatak eta horrela misioetan, dendan saltzen, saltzen nituen, ba, nituen gauza guzti txarrak, eta horrekin erosten dituen baliabideak dituen armak hobetzeko. Zer, zeren bestela, ba, beste, beste, beste alternatiba batzen, baliabide horiek lortzera juteko eta jokua areta gehiago luzatzeko. Eta azkenean, ba, esamen ba, zela, ba, ba, bueno, hau e, ezitzetan bat ere gustatu Gainera, klaro, e, askotan honartzen zara, ba, bueno, e, arma obetu hauek adibidez, ba, dauzkatela... E, habilidad ba, bueno, bakar, bakarreko habilidadesak, ez? Adibidez, ba bueno, honekin jotzen baduzu izango du holako efektu, zu efektu bat eta zure arerioa, ba ez dakit, ez? Eh enbenan atoko duzu, horrelako zeo zer baduka. Eta hobetze mekanika horrek, ba bueno, horretan ba, ba bueno, interesgarria irudi dezake, baina negia da, ba esanmazela ordu beran dugu arma askozobeago bat lortuko duela, ez duela hretzen, baina e, ba bueno, ba B345 ez dakit, ez? hogei bizitza punto kentzen, kentzen dituela, ba arma hobeagoa delako eta ezabilitatea duelako. Azkenan pizkat ba bueno, berdin gelditzen zara, ez? Eh, ere bai, claro, neri rollo a pio at moztu zian, ba adibez, ba Final Fantasy-ko estena hori agertzen denean eta tipoak ematen didanean, holako ezkutu futurista bat eta ezpata bat erlojuka, erloju batekin eta bar, ez? eh ulertzen dut. Ba, bueno, momentu batzuetan ba holako kolaborazioak egin barituztela ba pixkat diru eta ba, eh bueno, zale artean ba segurazki disfrutatu zuten, baina nerek nertzakobeintzat izan zen holako, bueno, ba, estutulartzen zergatik kan gertatu dan eta hau guztia hau ba emateko neri azkenean eh ba, ba bueno, ezpata bat, eskutu bat, armadura bat eta eh ba, txokobo bat zer egiten du txoko bat antziniako Egiptoan, ez esan, bai egiten dugu, ba, bueno, ari elementu fantastiko ugari ditu dela zagonek, baina ez dakit ez, niri roi abiskat moztu zian, zer ez dakit ez, ez dio tartu, ez dut disfrutatu hau, es? Gainera, jokoak esamezela, ba, ba, bueno, elementu pilo bat, erosgai gai bat, eskentzen ditu, ba, esamezela, espatak, eskutuak eta ber, baina bai, adibidez, zaldiak, zer oartuko zarete, ba, jokoaren eseran, ba, oinez joango garaela atoki gehienetara, E, hogeita mar minutu pasatu direla zaldiz joango toki guztietara edo zaldiz edo gameluz eta ba, jokoa jarretzen duenean ba, ikusiko dugu, ba, eskerela iaia ia, gamelutik edo zalditeik jetsiko. Eta, klar, zentzorretan, ba, osondo dago, eta zaldiak erosia daitezke, baina nadibidez jetsiko ba, da momentu bat, ba, ba, misio bat buruduta, emango dituzetela, ba, zuz inguraturik dagoen e, zaldi bat. E, ba, esamuz dela, elementu fantastiko piloa ditu zaga hau, e, Claro jen, klaro, beste e, pertsoneak ez dute errele, elementu horrekin e, e, nola da, e, interaktuatzen, azken eskin bat da, eta ba, bueno, farregarri esan, ez, pisat, herri batetik kan, herri e, e, baten erditikan kan, zure zaldian e, joaten, zure za, e, zusko zaldi horretan joaten, Eta jendea, ba, bueno, normal pixkat e, reakzionatzea, ez? Ha, oh, kaixo, kaixo, kaixo, ez zaldi polita, eta barrez. E, Zantzorretan, ba, bueno, hor lako gozaik, ba, pixka bat, e, ez zaizkit asko gustatu. Ez zaidan gustatu beste gozada, e, ba, bueno, ba, nola luztatzen duten e, historia nagusia, zer azkenan ba, iltzeko jende pillo bat ateratzen da, hasieran bostzian, eta gero dugu, Eta gero ikuseko dugu, ba, pillo bat direla, ez? Gainera, ba, e, gehiago lukuz, luzatuko zaigu zeren, ba, momentu batzuetan bat eta spoiler ginez, gure maztearekin topatuko gara, e, bueno, itza ingo dugu ere eta noiz benka, biek, ba, misio berdinaren e, parte ezberdinak ingo, dituz, ingo dituzte. Horreiz zer esan nahi du, ba, le, lehenengo ba, ba, pertsona batekin jolastuko gara eta egin duena ingo dugula. Eta gero, beste pertsonaekin, masterekin jolastuko gara, eta masteren partia egin beharko dugu. Hau, ba, ondo dago, baina bentsa, ni bentsatuko nuke, ba, jokua ez bazenaen luzea, agien interesgarria zela, ba, New Game Plus bezala bat egiteaz, e, beste joku berri bat aztea, eta ezagutzea e, mazterean bertxioa, eta masteren e, ez dakit ez, misioak eta barrez. E, Klaro, ulertzen dut, ba, E, misio printzipeal eta secundario geinez bagian 100 ordu dituen joku batek ba a, bueno, arreta azkenan galtzea eta eta piskat aspertzea ez zentsoretan baina claro jokoak 20 ordu iraut, iraunduko balu bagian disfrutagarriagoa izango litzateke ez eta zentsoretan ba esan bezala eta holako elementu luz jokoa loztatzeko elementu pillo bat e, jartze dituzte A, adibidez, ban, igoratzen nola, e, beren ba, momentuan, Black Flag atera zutenean, ba, esan zuten, ba, jokoa, etzegola baina bainan, ba, jokoaren ezbarkatu Black Flag ez, e, Assassin's Creed e, lau ustotzela, e, indioaren e, jokoa, e, estatu batutako indioaren jokoa, eta zentzorretan, ba, jokoa, bueno, historialdetikan neri Gustatu zitzen, zeren, bueno, garai, estatu gatutako garai horretako historia, ba, interesgarri horretzen zait, baina negia da, ba, bueno, jende gehiena, e, ba, zuela inbeste dizfrutatu, eta, ba, bai dizfrutatu zutela ordea, e, joko horretan sartzen zen mekanikoa atzela, ba, itxasontziekin borrokatzea eta barrez. Eta, claro joko honetan nahi ez, ba, luzatzeko izango ditugu itxasontzien misioak eta bar. E, libre izango balitz ba diez, black flagen gertatu izan bazela ba zu no es hartu eta saken e, itxasontzia eta zure misioak egin ba, ondo egongo litzateke baina joko honetan ba, bueno, behartuta egingo dugu guzti hori ez azkenean orlako element jokoa duten elementu pilo bat agertuko dira elementu hauetako batzuk interesgarrek gerutzen zaizkita, adibez ba, bat hiltzen dugunean E, komentatuko digu, ba, be, bera dela, fakzio baten buruzagia, eta e, gorain hil barna zula, ba, nik, e, bueno, noraiteko ba, mesu bat bidali diet nere, nere azpitikan dauden guztiei, eta e, zure zue izatzen saiatuko gara. Eta, momento horretatik aurrera, noiz benka, mapan agertuko zaigu ikonito bat, dela, ba, fakzio horretako zaldun batzuk e, ba inguruan daudela, eta kontu zibiltzeko. Zeren saldun hoiek, adibez, ba hasiera mentzat e, eta eta joko erdira arte, ba hauek garetzea oso zai izango delako. Eh, claro, horrek pixat behartzen zaitu, ba eh ba pisat ikustean norantzagoan zure misio hori egitera eta ikuste baduzu ba inguruan daude horrelako saldun bat bagian ba beste misio bat dut lehenengo eta gero joango nezonea, ez? Eta zen horretan ba adibez hori gustatu zait, zena azkenean ba, bizkat, barrietate elementu bat sartzen du hor, zeren eh, ba, bueno, esan bezala, hauek, zaldun hauek garaitzeko oso, oso zaiak dira, eta eh, ba, ez dakit, niri hori gustatu zaitzen baina kontua da, ba, esan bezala, horrelako elementu pillo bat, pilo bat, bat daude, eh, sartzen du mekanika bat, horrela, eh, investigatzen mekanika bat dela, azkenean da, ba, bueno, ikonetua bilatzea hor eh, esten, zauden ez den atokian, eta eh bati ematea. Hori noretzako ez da oso investigazio ez garatu bat. Eh nos doen batzuk aurkituko ditugu, baina puzle guzti horiek oso oso oso dira eta beraz eh ba bueno, shamozela, honako elementu jokoa elementu pia sartzen dituzte eta nik beintza ez ditut iaia disfrutatut, ez? Bestalde eta joko oso txarra ematen du, baina jokoak gauza on asko ditu. Eta, ba, lehena eta segurazki karagarriena da e, ba, maparen dimensioa edo munduaren dimensioa. E, mapa oso ondiek dira variedade pillo bat daukate. eh, izango ditugu, ba, ez e, e, basamortu zonaldeak izango ditugu, e, marisma zonaldeak, izango ditugu basoak, izango ditugu, ba, denetarik dugu, ez? Zentzorretan, ba, bueno, ikarra, irak, ikaragarria da ba, maparen e, tamaña. E, eta gainera, maparen detaia eta horretau den gauza guztiak, ere bai ikaragarriak gero etu zezkit. E, ba bueno, ez da errealista zentzorretan, baina jokoan, ba, gizako hiru piramidak bisetatzeko aukera izango dugu. Ez dut, ez, dut ez dela errealista, zeren piramideetara sartzeko aukera izango dugu eta or pa, e, pasadizu eskutuak ikusiko ditugu eta bar eta hori ez da existitzen errealitatean, baina negia da ba honek ba, flipatzen bazaitu e, jokoan egin dezake zula, ez? Bestalde adibidez, ba bairiak ez dakit e, oso realistak dian, ez dakit gainerik, baina negia da ikusarrek diela, ez? Eh badaude hiri batzuk adibez ba, ba inspirazio oso greziarrak edo oso erromako garaiko inspirazioiek eh, oso markatutak daudela, eta hori ikusiko dugu. Eta badu deiriak ere bai, badibez, ba, dibes, ba, antziniako Egiptoko, ba, inspirazio hori ere bai daukatela, eta oso ezberdinak dia bat abestea engatik. Eta hori oso ondo dago, hori ikusgarria da. Osa, gaine gongo dia momentu batzok, joko nahi daokan gozat, eta oso nahi iruditu zedale, dibes, dela, ba, bueno, eh, juan nahi du tokionetera, eta Normalean ba egin egin dezaket ez e, bidai ezkar bat edo teletransporte bat horrea. Baina egin dezaket e, toki batetik bestera gazaldiz joan. Ez dut nagui datu eta bakarrik nahi dut paisaia ikusi, ba, Botoi bat batien da, zaldia bakarrik joango darantza, eta guk ba, bueno, mugituko du kamera eta ikusi dezakegu ba paisaia eta berrez eta eta pizkat ba, mundu horreta ze beste modu batean. Hau, esan ikusgarria da munduaren tamainina e, grafikoki daukan detaillea hau da hau e, espektakularra da eta gainera hainbesteko harkaasta izan zuen e, ba, atera zutela bertsio edo bon bueno, mod berezi bat ba, pixkat e, mundutik ba, ba, ezakit, ze museo bezala jua, e, disfrutatzeko jokua ez jokuaren zati batzuk ez guztiak, baina, Bueno, piramiden barrura sartu zinteske, ba, e, ba, modu realistago batean, ez? Ikusita ba, pai, e, ba, bueno, piramide, piramideak barru barrutik eta bar. Eta ba, gaur egun adibidez, ba hau eh hor jarratzen du Steamen, erosi ezak ez normalan gaizki gezkiz banago, eh gutxikora 10 kostatzen du eta ba sartu bait eskejo core barruan eta ba, modu erreal batean ba, guztionetaz disfrutatu. Em claro, adibidez, beste gauza oso on bat eh ba, beti bezala, ba holako pertsonaiei famatuak, ez? Ba Cleopatra edo edo Marco Antonio edo relakoak, ez? Eta ba badakiego, ez dielar realistak, baina, ba ba norbait sartut da e, kulebroi elemento bat hor barruan. Ba oso ondo dagoela, oso dizfruta garria da niko horatzen daiz, ba, Assassin's Creed B eh, jokuan ba, esagotzen den nula besteak beste ba, Rodrigo Borgia edo eh, Leonardo Da Vinci edo lako pertsona jakez eta ba nolaiteko ba, kulebroi zehoi sartzen zion eta oso niretzago oso disfrutagarria da, zeren azkenean ba, historiari, ba, ba bueno, pixkat e, beste toke bat ematen diote eta azkenean, ba, ba bueno, interesgarria da ez? Em, gustatu zait e, borrokatzea hori. Eh, borrokatze mekanika. Gustatu zait. Zer azkenean, eh, goratzen dut duela urte batzuk oso erresia zela borrokatzea. Azkenan badzan bi botoi dire ematea, ez botoi bati ematen zenion eski batzeko eta beste botoi bati erasotzeko. Eta zents ba, ikusten da, eh, ba adibidez, e, from from softwareko jokuen influentzia non Ba, bueno, pixkat, borroka, ez, dantza bat bezala planteatu behar dugu, ez? E, ba, Bistuko gara eta momentu horretan eraso dezakegu, e, edo eskibatu alde dezakegu bi irru aldiz, e, nolabait batez ez ere etxai garrantzetsuenetan e, memorizatu beharko dugu e, etxai, etxai hauen e, patroia, eraso patroia, esan, esan nahi du, ba, e, adiz, ba, bi hiru eraso jarraien egin dituela, eta gero momentu horretan agien erasu beharkut dugu. Edo bestela ez, bi eraso eta e, zakitez, momentu horretan ba da eta gero beste ba, behin be, erasotzen du. Eta, ba, ezan bestela, e, behartuko gaitu borroketan ez, noait e, patroioiek begiratzera eta arreta jartzera, zeren bestela ba, karaituko gaituzte gure pertsonaia eta azkenean, ba, ba bueno, hilko gaituzte ez. Eta zentzorretan ba, hori gustatu zait, zeren azkenean eh borrokari ba komplexi e, ba, jartzen dio eta zentz horretan ba ba nerezako disfrutagarri izan da borrokak izan dira nekeo disfrutagarriak eta gainera ba ba bueno hor ikusten da adibez ba bueno etsai baten aurka sartzea borrokan eh izango dela bat, ez ere etsai ba, e, tonto bat izaten bada etsai nagusi batekin ja za, asko zaio izango, izango zaigu baina e, guztiz, gustiz e, ba bueno E, Suizida izango da, pentsatzea, sa, e, sartzea, borroka batean, sartzi, sartzi, sartzi, edo beratzi e, arerioren aurka. Zeran, azken, hilko gaituzte. Zeren guzt, eraso, toki guztetatik erasoko digute, eta azkenean, e, batek, bat eskibatzen bat dugu besteak e, joko gaitu. Azkenean, e, bat zentzorretan, askoz erreale erreal ez da goa egiten dugu guzti hauez guzten jokoen eh amaierera amaierara eh pixkat, e, nabarmenak iruditu zeidan azken zeekin dela eh evoluzio zuait hori, ez? Eh abilidade batzuk joangoara irabazten eh jokua jolasten dugun neanean eh esperientzia bat lortuko dugu, esperientzia horrekin ba maila batzuk igoko ditugu, maila horiek pixkat, lagunduko gaituzte, ez? Alde batetik an jakiteko Ba, zezonaldetara sartu gaitezken eta zezonaldetara ez. Eta, ere bai, ba, bueno, behin esperientzia, beharrezko esperientzia lortu dugula, ba, izango daukera, ba, habilitate berezzi batzuk erosteko komiletartean, ez? E, ba, bueno, esperientzia puntu batzuekin. E, habilitate horiek, bueno, nahi ondo dut, eta gainera ematen diute bari dut batzuk, bari dut ezberdinak ba, nola nola e, Lanteatu nahi dituzun zure borrokak. Zeren, badaude daude adibidez, habilitate, bueno, lau aldega e, nabarmen daudez, pixka bat, zentzorretan, zure borrokak e, enfokatzeko, izango dugu alde bat adibidez, ba, bueno, ba, habilitate martzialarekin eta bar e, gure borrokak irabazteko, eta norai gure pertsonaia ez e, indartzeko pila bat beste habilitate batzuk izango dira agien, bai, isilpean, ez, e, gure harerioak hiltzeko e, habilitate batzuk. E, izango ditugu ba, beste bat adibez, bai, bueno, borrokari ez diotenak haina garrantzi ematen, baina bai adibez ba, e, e, nola da? E, balia biden lorpenari ba, potentzia, e, potentzia tuko digute edo. ordun bai, bueno, zentzorretan, ba, ba, ikusiko dugu, e, zutu Eboluzio zua hitz hori, depende norantza joaten garen, gure pertsonaia modu batean edo bestean, e, bideratuko dugu, ez depende ba, zein den gure jolasteko estiloa eta nola burutu nahi dugu. Egia da, ba, pixka bat, e, zehonen ilusioa, normalean jokuaren azken, edo joakaren irula ordenetan edo, pixka bat, Ba, ba, hausten da, zer momentu ba, momentorretan hainbesteko mai izango dugu eta hainbesteko esperintzia izango dugu, ba, piskat, ba, jokuaren apartatu gehienetan edo, ba, oso indartuak izango da, ez? Bai, borrokatzeko momentuan, bai, materialak lortzeko momentuan, eta barrez, trampa kartzeko momentuan, berazen zorretan, ba, oso ondo dago, baina negia da, ba, bueno, jokuaren amaieran e... E, ba, bueno, ez dela engarrantzetsua izango. Eta honek, esan bezala, ba amaierara eramango nau zeren, ba ba segurazki hau esanda eta orokorrean esperientzia oso positiboa iruditu zaidanaren arren, ba neretzako joko joko honek daukan fayorik eh handienera eramaten nau dela e, oso oso oso luzea da jokoa hau. Super luzea. O sea, nik orain azken urteetan pila somatu dut nola ba, hau ez nun ezagutzen hasiera eh jola videojuegoetar jolasten hasi nintzenean ba pixat, e, joku geienak e, ba, oso motzak iruditzen zitzaien eh bain edo ba, ba, pilo bat disfrutatu nahi zeren ba, ba, neukan aneukan denbora jolasteko eta ba, eta disfrutatzen nun pilo bat ez joko nez auska ez dakit 40 ordu gua, ikaragarria eta ber berrogei ordu eta bar Oain <laughs> ia berrogei urte ditut dela, eh, dut nola, a, ez da gustatzen oso joku eta batez ere ez dituala asko disfrutatzen. Zer esan nahi dut, ba, ba ez dakit, 80 orduko joku bat ondo dago, super ondo dago. Baina, ez daus ez dakaten bora, jolasteko berri ordu eta agian okerragoa. Agian 35 ordutara azpertu naiz. Zer azkenan hain beste misio sekundario da de ez zertara e, bideratzen ez duena. Jo, azkenean zertarako jolasten egin joku honetara, ez? Eh, gainera ba horlako ikonito eta elementu pia sartuz, jakinda beraiek ba ba horlako eh notifikazioak modura eh ikonotiek ikusten badituzute, ba e, saietuko zera etela, ba misio hilek burutzen, ez? Zentz horretan jokoa oso, oso oso luzea da eta nek azkeneko misioan ja eh Kokotarñoa ba, eh utzi nuen jokoa. Ez nun bukatu. <laughs> azken misioa gelditu nintzen, eta ba bueno, ba piskat historia eh ikusi nenu nola bukatzen zan eta ba hor ez instalatu nu jokoa eta eh sartu nentzen youtubera eta hor beiratu nun bideo bat nola bukatzen zen jokoa zen azkenean, ba piskat azpertzen zian. Jokoa oso luzea da. Ez dakit e, ez daukat hemen. Uste dut ez daukadala hemen. Eh, ba, jokuaren luzapena edo zen bat ordu sartu dizkio dan, sartu dizkio dan jokura baina egia da, ba, bueno, geiegi ez eh, sartu dizkio dala eh, joe, ez dakitzen bat iraun bardun joku bat, baina askotan baizam ez dela joe, le, ogeita mar, berrogei ordu disfrutatzen bat dituzute, ba, ikara baina izten da momentu bat ba, ez nik ez dakitzen bat eh, ordu sartu dizkio da, baina joe, aspertu nintzen aspertu nintzen pilo bat eta zentz horretan ba ba nerezako da jokoaren e, akats handiena e, luzegia dela ulertzen dut azkenean ba bueno garaibatean bizitzen garela ba jokoak zerbitzu bezela bideratzen direla eta zentz horretan ba beti eskaini bar duzu nolabete ba, e, berrikuntza elementu bat ez hau ikusten da adibidez ba fortniteen edo orlako bideojokutan Non, ba, hogeita ez dakit hogeita esango eh, izango edo dolar hogeita egunero, ba, denbor aldi berri bat sartzen dela, ben, denbor aldi berri horretan e, izango dugu, ba, n, pase temporada berri bat, eta gainera, de, ba, eskin berri batzuk, eta ba, baina gainera, badiez ba, mapa, ez toki batean modifikatzute eta sartu diote hemen, ez dakit gauza salto, -salto batzuk, edo ez. Hau, ulertzen dut, gaur egun, ba, pixkat, e, jendeak eskatzen duena dela. Baina egia da, joa, eh hasen skre Origins jokoenen historia e, ez hasta kit, ez? 20 ordu gutxi goiran zitekeela, arazori gabe, arazori gabe eta claro, arazo handiena ez da bagian historia oso luze dela, baizik eta hainbeste elementu sartzen dituzte, ba, joko atzer, e, historia atzeratzeko. Eh, hainbeste misio sekundario de eta guztiak hm ez daukatela eh, zentsurik ba, azkenean ba, ba ikusten duzula ba, jo, jokua pilat atzeratu dizute eta eh pisataren ez joratzen piloto automaticoan ez a ber, noiz bukatzen doan jokua zeren bai bai bai bai pasatzen ematika bai bai bai bai pasatzen ematika bai bai bai bai pasatzen ematika claro hainbeste mision secundario de ba ez dakatena eta hainbeste elementu sartu dituzte joko luzegia dela eta izan bezala ba neri honek komiletartean behartu zidan ez, ba, joko auztera ja, aspertuta negolako. Ba, esan bezala, e, e, e, ez daukaten bora, hainbesteko luzapena dauken joko batera jolaztuz. Eta segurezki, ba, beste joko bat, ez dugu itxerriru izango balitz, nik badakit, ba, ze proiektek ez ditula normalean, ba, lako misio tontoak sartzen. Ba, bai, ba, dode misio garantzitsua goazzuk, beste ba, e, batzuk hainbesteko garantzia ez dakatenak, Baina, e, gutxi gorabera bera, ba, eh, nora esaten dauz zinean, e, txekofen pistola izango balitza zela, ba, jokuan elementu hori badago garrantzitsua da, eta e, zergaiti zer badauka, ez, hor sartuta dagoelako. Eta, ba, azaz eskiritu origen zonetan, hau ez dut ikusi. Hau esan da, eta ze txapa sartu izudetan gaur, e, neretzako jokuaren nota gomendagarria da esta sin bestekoa baina gomendagarria gomendagarria alde batetikan ba eh, eskintzan oso merke lortu daitekelako 10 eh, eurotan, kristonako eroske, eh, erosketa da merkeago oraindik han hobeto eh ordu pilo bat dituzte eta horlako eh, jokoak disfrutan baitutzu ba ba izango da kristonako erosketa gainera grafiko oso, oso o politada eh Antzinako Egiptokozea hori tematika hori gustatzen bazai zure ikaragarria, guztiz. Baina egia da, ba, bere akatsak dituela, ez? Misio sekundariak ez direla ez direla batere onak, e, normalean eta gainera oso joku luztea dela. Baina ba esan bezela, guztia valoratuta, ba nerezako joku gustiz gomendagarria da. E, ni <laughs> Gustatuko litza da ke, ez, berriro ezakit, ez, nera egotea edo gaztaren egotea, eta, ba, horrelako ba, joku bat topatzea, ez, hainbesteko gauza, gauza dituen joku bat, no, hau joku bat topatzea, zer azkenen ba, bueno, bere lore propioa sortzen du jokua, segurazki elementu, garatzeak bakarrekan da, da kiten elementu pila sartzea dituztelea, ba, ikusten baduzu pertsonae joaten da egunero, bat ez dakit ez, bizitatzea bere emazte zendutako emaztearen e, irobia, edo ba, jarretzen mazun mea ikusiko zu joaten dela egunero ero kolastera gauean, bat ez dakit nora. Horrelako gauza pilo bat segurazki ditu barruan, eta bere momentuan gazteago nintzenean pilo bat disfrutatuko nituen, baina gaur egun luzegia da, eta Batez ere, ba, esamuzela, ba, e, alternatiba pilo bat ditugu. Eta zentzorretan, ba, naiz eta gomendagarri izan, ba, ba, bueno, ez da, e, ez da beharrezkoa, ez? E, jokunetara jolaztea, ez da, ez da indispensable batez. Eta, bueno, hau esan da, eta esamuzela, zetxapasartu izudan, guazen, e, jokuren, amaia, e, joe, guazen, saioren amaierera. den goba. Eskerrikasko eh saio entzutegatik eta bukaraeraino iristegatik, zeren azkenean eh ba bueno, gistonako chapasartu dizuet eh aste honetan. Pentsatzen unez neukela, ba, hain edukiera edo edo bueno, ez, ez nuela noela itsagito beste, baina nagia da azkenan gauza baten bat eta gauza batekin eta bestetikan, ba azkenean, ba, ba bueno, os asko gustatu dezalde ala so, e, saio hau. Eta zentzuretan, bueno, eskertzen dizuet honet oneraino iristegatik. E, garrantzitsua, garrantzitsu, e, datorren saiorako jokua aukeratut oraindikanez, baina e, baina bat dauka. Hauta, da, hasi naiz eta ez bueno, holastuta ez nukarako, hasi naiz holastera, eh hasi e, dut Fallout New Vegas jokua. E, bai, ez neukan jolastua eta, ba, bueno, naiz eta horlako jokoak Skyrim eta Oblivion, ba, pila bat, pila bat, erreditut eta disfrutatu ditut, egia da, ba, e, ba, ba, ez dakit, ez tema, tematikaz fantastiko, hau, ba, segura eskiz du alain beste e, disfrutatzen, eta, ba, horregatik, ez nintzen orain arte e, jolastu joko jokonetara. Kolasten hasi naiz, eta disfrutatzen nahi naiz, baina negia da ah, jokunek agian gutxienez hogeita mar berrogei ordu sartuko dizkio dala, ordu datorren zai horako, ez du dala jokunena nahi Baina bestetik, ba, berrio engantzatu naiz, ba, Marvel, Marvel Snap jokura. Eta hau, arazo bat da, zeren, claro e, disfrutatzen dut pilo bat Marvel Snap, eza, e, bueno, aurreko denboraldian e, entzunzen dut bezala ba, kristonako nota eman iruditzen zait joku ikaragarri bat. Hoaintxe bertan nota okerragoa sartuko niokez, zeren hasieratik e, jo, onera ba, joku apur bat aldatu da, ez da, berez joku aldatu, baina bai aldatu da e, jokuaren inkuburan dauden elementu hori. Mikropago askoz gehi osartu dituzte, e, bueno, iten gehiago osartu dituzte, jokua disfrutatzeko ez diela, ez diera nere ustez beharrezkoak. Baina egia da, ba, beharrezko garrantzia e, garrantzia berdin ematen diotela, ez, edo gehiago eta ulertzen dut badirua ematen duten e, elementuak diela, baina azkenean, ba negatzen hau, ez? Hainbeste orain sartu honetara jema bat lortu. Orain sartu honetara zeren hemen urrea emango dizute eta orain sartu honetara zeren hemen diz, em, em, em obetuko duzu zure karta. Gazan horretan ba ba nota okerrago emango nioke, baina nota okerrago hori izango litzateke, ba zeo.bos nota basuagoa edo zeren esamezela, ba, jokoa badaik zute pila bada disfrutatzen duan joko bat dela eta iruditzen zait joko ikaragarria zergatik esate dut zeren oain txabertan ez daukat datorren asterako joko bat eta eh, bat bueno, biatzen ainez <laughs> biatzen ainez, hor bukatu gabe badaukatu egin dikan eh, shooter, telefonoko shooter bat Eta e, egia da, egia da, duela gutxi, bukatu du, dudala joku bat, e, epiken oparretu zutela, love eta gaizkiz banago e, aurreko saioen komentatu joko ni buruz, berriro e, entzun beharko dut zen ez dakit jokuenen analizia egin nuen, baina e, bueno, aukera bat izan ditek Hau esan da, e, eta berriz ere eskarrik asko entzute gatik, eta ba, hau izan dut zute, mugimers saioaren gaizkiz banago sortzigarren alea. Eta guz, ba, datorren azter arte, datorren zailur arte, barkatu, e, agurtzen gara. Aio.